Ви в останній приїзд усім допомогли. Пам'ятаєте розмову з архітекторами, коли ми раптом звели все до теми вічного вогню і з'явився проєкт, в якому бронзовий партизан запалює сотні вогників, що ними буде вкрито велику гранітну брилу? Сотні вогників, що тільки здаля здаватимуться суцільним полум'ям, а в притул Безліччю спалахів, поєднаних в одному горінні. Як ви гарно розповіли про це. А я кажу, що гарно ми це вигадали разом. І в такій справі без поета не можна. І все-таки, як і з написами на граніті. Ви ж знаєте, відколи викопали, знайшли ту зотліву сумку з паперами, Криміналісти її розшифровують і ще розшифровуватимуть. Але, боюсь, повних списків ми ніколи не матимемо. Дерево, папір, польові сумки – все тлінне. Не все. Згоден із вами, Віктора Григоровичу. Але вважаю, що більше чекати не треба. А монумент буде готовий, встановимо і відкриватимемо. На камені, за спиною партизана – Будуть імена, які ми знатимемо напевно, а також місце для імен, які з'ясуємо завтра. Вогні вже палатиме більше, ніж буде імен на камені. Це, дорогий поете, одна з трагедій війни, що стільки на білому світі тлінних і легко займистих речей. Я досі не знаю, де мої двоє братів, як пішли на війну, в ній розчинилися. У вогні? Вогонь Степана Федоровичу. Один із тих розчинників, що забирає все. Людей, папір, метали, дерева. Окрім пам'яті. Вашими ж словами, кажу Віктора Григоровичу, все тлінне. Все розчиняється у вогні, крім пам'яті. Уривок із листа. Учора мені знову сказали почекайте, Анатолію Георгієвичу, ми, товаришу Годик, порадимось. Про що радитись? Навіщо? Ти не знаєш колю? Коли бачу, як архітектори прагнуть зробити проект монумента, щоб ефектніший був та дорожчий, а районне керівництво. Дбає лише про те, щоб шуму більше було навколо тої події, а дехто з наших спільних знайомих виважує, чи не вигідніше йому перекинутись на бік новомодних проектантів. Я все думаю про те, наскільки легше було, коли ми служили і виконували чітко сформульовані накази. І не було навколо нас тих мудреців, які з одного вогню роблять тисячу маленьких вогників, а з одного наказу – сто зборів для обговорень і розумувань. Я часом думаю, Колю, що завод без мене був би зовсім не такий. Але й там скільки ще є людей, які хотіли б розвести дискусії навіть навколо питання про форму шляпки у цвяха. А коли я точно і ясно ставлю перед ними завдання, жадають пояснень та інших перевенів, лиш не роботи. Коли я чую слово «дискусія», у мене починає сіпатись ліва щока. Любов Григорій Федорович Чайка чекав на мене біля під'їзду. Він мешкав у старому будинку, капітально збудованому і заселеному негусто. На кожному поверсі війської чотириповерхової коробки було всього по дві квартири. Під'їзд замикався автоматично. Лиш двері зачинялися за пожильцем, але саме сьогодні замок діяв лише наполовину. Він замкнув двері і не відмикався.